Koronavirusaren krisia sanitario untan, etxian egoiterat behartuak eta goi-mailako zatz, ba hori problematikoa izaiten alda, haretzigin izekin haipatu izan dugu. Pilotari bat dugu gaurkoan gurekin, eta ez nogin nahi, Peio Lajalde, egunan Peio. Bai, egunan. Pio, zure Kasuan, eh, nola pasatzen da, gara ibereziuntan, partidarik ez, ere entrenatzeko manera, txema iten duzu? Bai, da garaia ja, pixkat pish, partikulara dela, baina eh, entrenatzeko manera bada, eh, hala, adaptatzen gira eta eta fisikoki eta, eta eskuak pixkat eh, entretenitzen, eh, hala, bi, fitea hasten balin bada berriz... Eh, Partidoak jokatzeko garaia, ebe, beharko dira prest egon, eta horren mm -hmm. nako entrenatzen gira fisiko ki. Hai, zuri Kasuan nola egiten duzu entrenatzeko? Badozuleko bat, edo? Eh? Bai, e, aita menetxen pasatzen dut e, garai hori, beraz, e, ja hemen e, kampuan eta xantzabautala, bai, baitea aire librean entrenatzeko manera, beraz, e, hori e, aprobatxetan dut, eta Eta horren alde uh, entrenatzen. Mm -hmm. Zaitzen duzu konkretuki? Rašterka? Uh, bai, bai, bai, bai. Uh, Jepatzeire fizikoarekin badu, badut uh, plan bat esigitzeko uh, eta egunero uh, baitut uh, lantxajo fizikoak egiteko uh, beraz, hori uh, segitzen dut egunero eta bai, kampoan, kokika uh, muskulazio biskabatere uh, alden, alden bezala eta eta uh, mm -hmm fokoman hori biskatak atzikitzeko Ariketa horiek eh, zer dira bada zerbait bereziki lantzen duzuna? Az, az, az, Ez, sas da zerbait Olokoha. bereziki eh, eguneroko lana hala eh, eguneroko eh, lana egiten duguna txipatzaile fisikorekin eta eh, biskat eh, desberdinak etxean eta eta bere presentziari gabe egiten dut baina egunero deitzen gira eta kontaktu dira mm -hmm. eta eta enetako ene dira lantzai ofisiko horiek, beraz esaitzen ditut ahalbezaino uh, ingi. Mm -hmm. ba, eh, zera, pilota ez atletismoa berrizita zumbat eh, eskua rena, eh, ba. eskua lantzeko, eskua txikitzeko, zaiten duzu? Ba, hemen etxan maut, uh, behitut, uh, paretatik batzu, mm -hmm. uh, la eskua, eskua txikitzeko eta... Eskoa biskak uh, loditzeko eta eskuari uh, ohitura ez galtzeko mm. pilotaren jotzen, beraz hori uh, ere iten dut uh, kasik uh, egunero, uh, beraz hori uh, naldetik ere behar, behar da egia da, mm. biskak partikuloa dela pilota eskuska, beraz dela eskoa da bestu, beraz uh, da, eta hori mm. ere entrenitezen da. Zua ujarizira pilotan edo anaia ere pilotaria duzu? Bai, bai, bai. Zaget, bai, bai, elgahikinak zentzizte edo? Dexafu tikiak eta ah. demura pasak eta eta hori ere sakten da lantzai jo fizikoan. Eta emeiten ditugu lantzai jo serioak pilota jotzen du hori harik hemen uh, etxen. Hori eh, xantzabat da bezien dako. Bai, bai, bai xantzabat ah, da eta eta behar ditu uh, mm. Beste pilotari lagunekin, baduzua ahemana, nola pasatzen da? Berra batzuk badute zeiltasun gehiago, edo? Bai, egia da batzuk badutuztela zeiltasun uh, gehiago, baina uh, gero oroko uh, horki ez dakitsobera nola diren beste pilotariak, uh, baina eguk uh, nahiz uh, pixkatek zautzeko uh, ze pilotari den, eta nola maite duten kiro hori, uh, uh, denak bere naldetik uh, sehitzen dut uh, fizikoki lanzen eta eskoak ere badezten, uh, beraz, uh, seok nahiz, uh, behiz asiko derarik, uh, ez, dire, ez denak euneko eunean izanen, mm -hmm. zeta, uh, dugu, mainan, uh, eta egitmo eska sauken dugu, baina fisikoki eta eskuen aldetik uh, uste dut uh, ongi izanen girela. Mm -hmm. Spero dut beti. Mm -hmm. Nola itzin ikusten da, rbinazkako xapelketa aztekotan zen, Ba duzue behirik hortaz edo momentuan ez jakintasunan agusi Ez momentuko ez dakiu, ez dakiu deus uh, gu uh, tirolariak gira pilotariak beraz uh, buk gure uh, aldetik berdugu uh, prest egon uh, fizikoki, teknikoki alde zainongi uh, prest egon eta eta chapelki taquean dituzten ditu sten pertsunek deitu ko tutelarik be mm -hmm. en gira, dugu itxura onena maitea eta eta pretsaita mm hm be pretsa lan insisté confinement doit chatuta berela do zuretz so beharko dituzu egun e, batzuara ere pikoan zartzeko Ez dakit bat ere nola pasako diren dudiren ludir, hasteak, zer txapelketa hasiko den lehenik, e, nun, beraz hori ezin dute gan, baina uh, ikusiko nola, nola pasako den, baina uh, nik usteut uh, entrenatzea ongi dela, baina ez... Ez du deus ikusteko horik uh, txapelketarekin, txapelketaren ehitmorekin eta nik uste dut uh, entrenamendu berena dela Galtza-suria emaita, eta, eta abergiz kantxan ateratzea, beraz, uh, hala, espero eta albe fite uh, kantxan ateratzea, eta abergiz uh, pilotaz uh, gozatza jendaren uh, aukenean. Hala hmm. ere, ondoriak uh, izanen ditu, uh, zaitetan, nola haitzin ikusten duzu behar bada behar goda, udaren gainerat pixkat uh, debordatu? Ez dakit, egia da, udan e, lehiak eta undiak ere hor e, direla, beraz, e, lehiak eta undi horiek e, jendeak, e, jendeak meite du, jendeak, jendeak hartzen du, e, beraz, dakit, nola elka dituko diren denak, baina e, gu pilotariak izanez eta kiroariak e, gu jorengira jokatzela den tokian, den tenorean, eta, eta itxura bezain ona eman uh, jendearen augean, eta ikusiko ze den, eta isaguziz uh, edozein lehaketa den uh, behiz ja, galtza suria emaita hori uh, izango da gauza gehantzitsuena niretzat. Ikusita kirol batzuetan, or, konfinamendua junt izan aitzin, egin direla be futbolean adibidez partida batzu publikorik gabe, Dait, pilotan posible da holako zerbait be jo da konfinamendua miki balima da publikorik gabeko partidak nike uh, nike dutu uh, hetzelfde pilotan horrek uh, tokiala dela rik sentan eta ja, pilotare dela eta spektakulo bat uh, publikorik gabe ezta gehiago spektakulua beraz uh, Iretzat uh, publikoak uh, itendu pilota eta pilotak publikoaren beharra badu eta pilotariek ere. Mm -hmm. Zenta, abartekatzen uh, dugu ahinitz, uh, denak elgarikin, pilota saligusiak, pilotariekin eta, eta abar, beraz, um, nik nire aldetik nahiago dut hilabete uh, bat gehiago jokatu gabe egon entrenatu mm -hmm. ez da jokatu eta publikori gabe, beraz, uh, nik nahiagut uh, behar bada behar, behar bada behar egun... Bilabete bat gehiago egon etxen, e, etxen, entrenatu eta gero publikoa zen augean jokatza nik dut, eta eta publikoaren irrespetua da ere hori mm. horiz, eta pilota zaleak nahi duzte partidak ikusi, behar bada, ere, filmatzena halko da partida, baina trinketa hutsik pilotariak pilotariak publikurik gabe triste, mm. triste da, eta ez du interesik nire aldetik, beraz... Mm. Hala, nik pentsatzen dut publiko horien beharra dela eta eta dela pilota jokatu publikorekin. horrekin. Alde ekonomikoa, ez dugu aipatu, bon, zuen kasuan, bega zurean eta beste pilotarien kasuan ere bai. Zailtasun ekonomikoan ez hartzen zaituzte, txapelketen gelditzeak edo tziste hainbeste unkiak horrekena? Gerteko, bai, beti eh, ziltasun ekonomikon eh, maiten gaituzen eta eh, momentu horietan partidarik ez, beraz, eh, dirurik ez, baina eh, gara eh, gobernamenduak eta eh, entolatzailek enola egan la jizion eta horiek mm -hmm. egan utela laguntza ekarriko eka, eka, utela empreseri eta gu, eh, guk empresadugu eh, pilotari gisa, beraz eko eh, seko nola, nola pasako den eh, Ola, pasako diren, eldu diren asteetan e, gauzauriek, ekan dituzten gauzauriek, baina e, ja, gira erateko momentuz e, zut e, hoji pentsatzen txobera, momentu hori ere tokiko da, momentuz da, da usasunari pentsatzea, ongeetxean egoitea, mm -hmm. da, babestea, onge, onge entgenatzea behiz hasten bada, eta ahlo ekonomikoak... Oitatuko apiskat, uh, Ludirena ezteetan uh, ikusteko. Mm -hmm. bueno, ara, eh, entuan eh, ez diakintasuna, eh, beraz, eh, bea Ez nola eh, pasatuko den. Segida, mm -hmm. B.O. Ampe Iola, Jalde, Emile gure Galdek eh, erantzunik, eta Zaud, Egon Fogman, eh, pilota zaleak ere hori izanen bai tira sohotz partitak behiz hasiko dirilarik, eh, ez zuen ikusteko. Emile mm -hmm.